Nifahamu gibaduli tijiji katikati ya msitu na kisa cha mwabutu sese seko kukungu endwa za banga. Mwandaaji ni komredi mbuwana liya mtu mimi naitua Ananias Edgar. マムギウォギバドゥリ、チニモジア、ヤジジ、レニア、ヒストリア、ヨーペケカビサ、ウココング、ディアラシ。キムシンギ、ギバドゥリ、チニオムジムコ k ウアジンブラ、ノ a ディウ、バンギ、ウリパタハーディーヨー、カティカウガワジオ、マジンブ、ウピア、コング、ウリオファニオア、ジョセフ、カビラ、マクフンビリナ、コミ。ギバドゥリ、チウコキロメタ、ア、コミナンビリ、サウナメリモジア、ノクタサバ、コシニムウォントウバンギ。アンバポニンパカン、u r ジャム r リア、フリカヤカティ、 Na upo umbalo wa kilometa ilifumoje miyamoja hamsini, sawa na maili miya saba na 10. kumi. Kaskazi ni mashariki mwamjimkuwa kitaifakinshasa. Gibadoli tindipo ilipokuwa nyumbani na makaze rasmi ya Joseph Diziri Mabutu. Ambaye pia hufamika kama Mabutu sese seko kuku Nguenduwa Zabanga mlabata. Katika utawala wa Mabutu sese seko kuku Nguenduwa Zabanga, Hali ufanya mjwa gibadulit kwa kitovu cha utawala wake. Haliwekeza mendeleo menge kila namna. Zipo tarifa zilizuai kufuja kuwa. Mobutu halipanga kuwamisha makaumaku ya nchi kutoka kinshasa kuenda gibadulit. Lakini maafsa usalama wake wakamtaadharisha kuwa hilo lingikuwa hatari kwa utawala wake. Kwani lingerusu kwa urahisi kupindulio kwa utawala wake. Kwa hali ufanya mjwa gibadulit kwa kitovu cha utawala wake. Kwa kuwa eneo hilo limekavibaya kigeografia, hivyo iwapuwasi watakapoiteka kinshasa, itakuwa vigumu wao kuhithibiti inchi kutokia gibadulit. Na kwa kuwa mobutu, hakupenda kupinduliwa, hakasitisha mpangu wakiwa kuwa mishia mjimku huko gibadulit. Ikabidi aje na plan B ya kufanya mjua gibadulit kwa eneo laki muhim katika utawala. Mobutu walijenga wanja wandegi wa, wa kima taifa, wanja huo uliruhusu ndegi ya ina Konkodi kutua. Hizi ndegi ya ina Konkodi ni ya ina ndegi ya zirizo tamba sana miaka sabini. Ni ndegi zirizo kuwa zinakimbia kwa kasi kubwa sana, yani supersonic jet. Pia, haka jenga vio viku viwiri, haka wawezesha marafiki zaki wa kajengi maduka makubwa, na haka jenga maktaba kubwa ya kisasa pia. Mobutu, aliujenga mjogi badoli tinakufanya kuwa mjua kifahari ambao. Ulibatizo ajina lautani la vezelis of the jungle. Mobutu, pia alijenga buawa la umeme kunya mto ubangi ulioko ukaribu na eneo la mubai mbongo. Akajenga ikulu kubwa na ya kisasa kuliko hata hile ilioko kinshasa, ikulu hio iliitua pales dukawele. Wakati wautawala omobutu, vikao vyote vya usalamu wa taifa, vilifanyika gibadulit, pamoja na vikao muhim ki taifa, vilikaliwa huku gibadulit. Pia, mobutu, wakaanzisha mashirika ya uma katha ambayo makaweaki ya kayaweka huku gibadulit. Mashirika hayo ni pamoja na sidi, aiei zaire, ambayo ilikuwa kijishugulisha na uzalisha jua kilimo, Pia, shirika lingine ni Soza Jake ya mbalo lilihusika na ujienzo wa barabara. Mwaka 1980, hakaanzisha shirika Lasafricas ya mbalo lilihusisha na ujienzo wa nyumba. Basibwana, mapema mwaka 1976, Mobutu, Sese Seko, Kuku, Nguendu, Wazabanga. Alijenga hosipitari kubwa yenye hadha kitaifa. Mwaka 1976, Mobutu, Sese Seko, Kuku, Nguendu, Wazabanga. ピア、アカジングシューレオピリオシマミモナ・ジェスオ a ピア、モブトゥ、アカジングカニサ・カブ w カビサ・マー・ウフリ・ロイトワ・チャペレ・メリー・ラ・ミセリコード。カニサ・ヒロ・ラ・キファー・アリ・ン・ディロ・モブトゥ、アリポン・ゼキヤ・ミ・ケワ・カワ・カワンザ・メリー・アントゥイン・ i ット。ピア・モブトゥリ・エンガジュン・バ・ラ・ a ニエシュンバ、ロー・リコナ・ウェザ・ウォット・ゼディ・ミア・ミア・タノ。コギピンディヒョウ・ジェン・ a ヒロ b ディ・オリコ・カ・カ・カブワ・ゼディ・バラ r フリカ。 Mobutu akajenga kambi kubwa mbili za kijeshi, moja ilikuwe makomandoi ilikuwe miunganisho na ikulu yaki ya kawele, ambapo kulikuwa na handa kilasiri iliunganisha ikulu na kambi hiyo. Pia, akajenga bandari ya jeshi katika kijicha ndangi kusini mwajiji la Gibadolit. Gibadolit ilipandishwa hathi na Mobutu kutoka mji na kuawilaya disemba nane mwakrifunyumia tisa sabina mbili. kisha kuwajiji March 25 mwakarifunyumia tisa thimana mbili na kisha kuwajiji la kibiashara na utawala Januari 10 mwakarifunyumia tisa thimana saba kibadoliti lindelea kuweneo muhimu kwa kipindi chote cha utawala wa Mwabutu hadipale utawala wako ulipuangushua mwakarifunyumia tisa thimana saba wakati laurenti kabila alipofanikiwa kuongoza uwasi na kumtoa mamlakani Mwabutu mnamo mwakarifunyumia tisa thimana saba Askar wa kabila na raia walihuaribu mji kukupora vitukada, kuasasa majengo mengi amegeuka kuwa magofero tumika. Namo muakrufuni matisa tisina nane, kikundi chawasi cha, cha MLC yani Movementi du Liberationi du Congo, kileche kwa kikiongozo na Jean Pierre Bemba, kireuteka na kukama tamu ya gbadoliti kutoka Serikali ya kabila. Na ikawamakao maku ya MWLC hadi mwakilfumbiri walipuwachia. Kibado liti na jumla yu kubwa wa kilometa za mraba miambili sabina nane. Sawa na myri square miamoja na saba. Uingi wa watu kwa kila kilometa ni miane sitina mbili kwa makisio ya sensa ya mwakilfumbiri na kuminatano. Ambapo jumla ya watu wote jejini hapo ni laki moja atisina nane miane tharathana tisa. Serikali ya kabila mwaka fumbiri na kumi ilipofanya mgawanyo upia wa majimbo kutoka kumi na kuwa shuri na tano, uliutewa mjogibaduliti kwa makaumaku ya jimbo jipe la nodi ubangi. Mpaka sasa inaulaikulu ya zamani ya mbutu ya palese dukawele ni kifutucha historia ya enzi za mbutu. Pia, uanjawandegio gibaduliti uituwa undangi umebaki kuwa pagara usio na thamani tena. もう、だ、あ、じ、お、ま、か、ら、ひ、k な、い、a h i a あ、a i t u い、あ、い、あ、い、あ、い、あ、い、あ、い、あ、い、a い、あ、い、あ、い、あ、い、あ、い、m i あ、い、あ、い、あ、い、あ、い、a い、あ、a あ、い、あ、い、あ、r